Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi, Rabi lalemin Wa salatu wa salamu ala nebiyana Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi wa salamu ala mabadi Këmri të kapitulli parë që autori Esil, pra në librin e ti Kothot ketabu të tahara Libnë kapitulli i pas tërtis Pra ne po e përkëtim se kapitull nga se kjo është fjallë për shtachme E, mirë po, kitabë, pra në djon shipe. Ë mirpo fjala kitab. Në djon rroba do thot me kitab diçka e shkruar. Po ato rroba thot kjo është ajo që është shkruar nga unë në lidhje me taharetin, në lidhje me pastërtinë. Fa fjala tahara në djon rroba, pra nga aspekti gjocor do të thot pastërti. Prandaj rroba ë do hum ky fjali për dorat kur rroba pastrohet prej pislaçeve, do thon pi slësheve, Gjera të pasrë të e kështu më radhë Kurse në kuptimin fetar Fjalla të harat Ose pasrëti Për dorët në dy mënyra Ose për dy kuptime E para E që është bazë Që është origin është pastrimi zemrës Pre i shirikot Po për për gjitha lojëve të shirkot Kur ne ja adhrojmë Allah Po gjithashtu Dhe hëtë pastrimi zemrës për e urejtjes, prej armiqësis, prej zilis, smires E kështu më radhë në raport me robrit besimtar dhe vazhëm të allahës Dhe kjo, këll kuptimi pastërtis është me i rëndësirë shumë se sa Pastërtia trupit Madhë nuk ka mundësi që të egzisoj pastërtia trupit Atër kur njeri është i papasrë dhe për shti një losur me papastërinë xhirkut. Së citatet Allahu subhanallahu te Allahu në surën Toba, në ayat in 28, innal mushrikuna najs. Vërtet mushrikët, apo i luttarët janë të papastër. Por kjo është në kuptimin fetar, por çu është po e shpjegoj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë në hadithin që transmetohet do Buhariu dhe Muslimi, innal mu'min la yanjus. Vërtet besimtari kur nuk bëhet i papastër. Dhe kuptimi dyt, i dytë i pastërtis pa në aspektin fetar është degësimi i kuprimit të parë apo si degë jo pra baz, mirëpo as degë që është pastërtia fizike. Dhe kjo është ajo për qëllimin e autorit. Thotë po na vë dot po na flet në këtë kapitull dhe pastaj autori po e definon, definon thotë huwa irtifau al hades wa fi ma'nahu wa zawal al khabath. Taharatu bil pastërtia është largimi i hadesit. Dhe Gjorave që në kuptim të këti largimi Dhe të heqërit e fleqësive Të heqërit e papastretive Pra hadeth Mund të apërkthejmë ose mund të kuptojmë Si një papastreti abstrakte Pra hadeth është një atribut Që qëndron Apo eksiston në trupin një njëriut Edhe e pengon njëriun nga në mozi dhe nga dhurimet e tjera në gjeshme, në cilat kërëzohet pasërtia, pro kërëzohet abdesi kështu marat. Për shambull, për më shambull asë që rohet me mirë kjo, një njeri i cili ka urinuar, pasaj pas është pastruar, prej urinimit, pasaj ka mor abdes. Po aj, pas urinimit, nuk, nuk e ka të lejuar, ose nuk e ka posër të lejuar që të falet, pro ka qenë, ka posë hadeth, që shpjegon këtë pastretin, pa pastretin abstrakte, ka pos këtë cilsi, këtë atribut në trupin i ti që e ka pënguar për në mozën. Mirë, po kur ka marur abdes, po kur ka marur abdes, atër është të larguar kë hadithi, po që kelloj, pa pastretin abstrakte. Edhe në këtë mirë, i është mundësuar që të falet, pra ashtu e se është pra larguar kë, që këtë cilsi, apo që këtë atributit që e ka pënguar për në mozën. Autora po th po në këtëllime është gjëra që vinë në kuptimin e largimit të, e, pa, pa, të hadesit. Jo gjëra që vinë në kuptimin e hadesit, mirë po gjëra që vinë në kuptimin e largimit të hadesit. Pra, që është da të shohën, në basë shambu, shambujve që do të posh, e morem e posh, këto gjëra nuk e largohin pa pasët rritin, hadesin, këtë pa pasët rritin abstrakta, mirë po e jënë në kuptimin e soj. Për shambullë, qoma shaboi na sanohet më, më mirë gjërat. Njëri, njëri Salim e pastron duart pas së qezuar nga xhumi i natës. Dallësi që them kjo është një gjë obligative. Pastrimi i duarve, në këtë rast lloharihet e pastërat, pra lloharihet pastërti. Mirpo nuk e largon për njeriu të hadithin. Oqet pa pastërtinë abstrakt. Prandaj njeriu i cili e zgjohet për xhumin edhe i lon duart, kjo nuk i mjafton që mu falë pas taj, po nuk ja bënd të lejuar faljen në namazit. Po ashtu, dikush e cilja e ri për 3 në abdesin e ti. Po qatë qa është, përgobë të më ripetë i abdesit, pro omer abdes duke pasur abdesin para prakë. Në këtë rastaj nuk, nuk e ka larguar e hadethin. Nuk e ka larguar e hadethin nga sa i ka qeni pasur me abdes. Po nuk e ka larguar këtë pa pasurin abstraktë. Po, me gjethat kjo abdesi i ri që po e mërë që po e përtrim pra abdesin e vjetër, kjo që hëtë të harat pra pastërti nga se vjen për në kuptimin e ljargimit të pastërti po është të personi i cili është i sprovuar me smudin e seljesul bol që që hëtë pra ai cili ka urinin pavulletrum po që nuk mund të ambaj urinimin urinin kjo person kjo të mërë abdes pasi që pas urinimit, në mjërë që të falet, këtë rast, e kjo abdesilin e mëraj, për mes të i arrihet kuptimi i largimit e hadetit. Virpo, e aleshë kjo nuk e ka larguar hadetin, nga se urinimi vazhdo në më rjedhë. Virpo, për shakë se kjo është në këtë gjenë e ka qëtërën, edhe nuk ka mësipro që dhe projtë në që kanë tjetër, atëra Allah nuk e në kërkon njërium për të mundësive. Personit i jide lejohet që kur të kuano namazet me mor abdes, edhe këso do të thot urinati vazhdon të rrjedh, kë llogaritë që ka ka abdes. Pas i detsem për ifes islame, mir po realisht do të thonë kë ka vetëm në kuptimin e zgjerimit të hadithit. Jo që në të vërtetë e larguara hadithën për arsyesë se urinimi vazhdon të rrjedh me rrjedh. Për këtë pro ai çpo të autorë dhe e, ato që vinë në kuptimin e largimit të hadetit praksaj pa pasërti së abstroke po është gjdo pasërti ose gjdo pasërrim që për mështi në realitet nuk dozë largimit i hadetit por vjenë në kuptimin e ti apo do thoda e pasërrimi apo pasërtia që vjenë duke mos qenë njeri ju me hadet praksa, duke mos pasur njeri ju në trupin e ti pa përstiti abdakt, aspra, abstracte që shë përmenu pra në rrasën e përëtrije së të abdëjstën Pasaj po thët doazë uaj lëllë hëbeth edhe të heqërit e, e apo heqërit e fleqësive dohën e pislëqeve e ndyrësirave e kështë të më radhë Pra autorit po nuk po thët mojzële të lëllë hëbeth dhe heqërit e këtyre e ndyrësirave ose pa përstitive prej nesh po po e siel një emr fuljor që është i përshtatë shumë për këtë definiciona për, për kofizim këto e shumë sëso precis kanë qenë djetarët kër i kanë vendosur kofizimit apo definicion nga se heq, të heqërit e flishtësive të heqërit e, e dyrësira dhe pa pastërtive logaritet të harat për pastërti edhe në qofësa e he, heqët vëdëve tiju apo hiqet për, për mes dë një gjëje tjetër. Kënë kjo logaritet si pasë tërti. Pra, këbethëj që për, përdojnë në këtë definicion është për qëllim në gjëse, në, në gjësejtë, pra është për qëllim pa pasë tërti ose në tërësia në kuptimin fëtar. Qëka është në, në gjëse? Pa, qëka logaritet në fi diqka që, që është e papasër e në dyrë? E kështu më radhë, është gjdo trup ndaluar të konsumohet Mirë po është ndaluar të konsumohet Jo për shkak sa e logaritët e shend Dhe jo për shkak sa e logaritët dhe, dhe qka e oryjër e në vërriqme Dhe jo për shkak sa e mund të nadëmtoj trupin apo medjen Apo një definicion ma të shkurët që ka ndonë disa djetar Ka thonë pastërti edhe në tërësi Në aspektin fetar është gjdojgjë që obligohëm i të pastrojëm. Po, obligohëm i të pastrojëm. Dërsa, saj për këtë devenisionit më lartë që përmenëm, pra, gjdo të trupë fizikë që është haram, pra, e ndaluar të konsumuhet, po, thajtë autori, me këto që është haram të konsumuhet, pra, për këti devenisionit pasaj përjaçtojnë gjëra që në të lejuara. Për këtë arsye, Gjogja është mubah që është e lejuar të konsumohet, llogaritet edhe pastër. Autorët është e ndaluar të konsumojë jo, për shkak se është e dëmshme, që mund të mundë ndëm turpin në momentin. Me këto përjashtohet përjashtohet për shembull helmi, edhe gjërat që janë ngjashme me të, të natyrës së helmit. Ma është haram të konsumohet për shkak se na dëmton. Mirpo helmi nuk lëhurit të papastër, pa është i pastër. Po pa ashtu mundet dha as ato gjëra që e prost haram të konsumon për shkak se ndiejmë neveri prej tyre. Çës janë për shembull qyrat, edhe të ngjashme me qyrat, kalbaza këto më radh. Kto nuk janë papastër, të mirë, po janë haram për një të ndaluar për shkak se janë gjëra që ndiejmë neveri ose urrëtie, fra nuk nuk i dëshirojmë me këto më radh. Dallë po thotë asa to janë e të ndaluar të konsumon për shkak të shëntisë së tyre. Me këto përjashtohen përjashtohet gjëtia Uh, gjatë kohës uh, se i hramit, kër jemi me i hram, qoftë për umër ose për haqë, ose gjëhetia kër jemi mbërënda kufive të qabës, të mekës, haremit, po, po, atë, uh, kafën qëllën e gjuaj, po, është haram, nuk lejot, të konsumohet, mirë po është haram për shkak të, për shkak të shenteris, po, që është në shpiku, ma lartë, autorit, këpër të më zëvalu ndyrësira o e papastrative, që e ve shpjegumë dëritasht, është me përgjyshme se sa heqë atyre prej neve, prej nesh, nga se pra fleshësia ose ndyrësira, pa në, në gjase mund të largot vetë veti ju, pa pa ndyrëhyre në njëriut. Për shambull, nëse në supuzoj, që një tokë është bëre papastrë është ndyrë përsh me, me urin, pa dykush ka urinunet. Dhe pasaj, ka rashi e dhe ka pastru. Kjo, ajo tokë është pastruar pa ndërhyrjen ton po ashtu përshamullë po nëse një uj është përë i pa pasër kuptimin që është ndryshuar ere atina pa po ere ati është e i vjen ere në një, një dyrsirë ose pa pasër tia pasaj kjo ere, kja rome keqe kja ere keqe është klarguar vëdve tjo pa ndërhyrjen ton atërthejmi që uj është i pasër po ashtu nëse kemi përshamullë po një alkohol, ven, alkohol e okshomorad, i cili, do thotë pandurë hyrje në njerit, është shëndruar në uthull. Edhe e bëdhën për të pastër. Kjo si pas mendimit aty, aty në djetare që e kanë pravendimin që alkohol e ose ven e okshomorad jenë të pa pastër të. E përsa që shërën me mori shëllën të të të të në tarshme, alkohol e në ven, vetën e ti është i pastër si pas mendimin ma të sallë. Dhe autore ka fillu, pra, këtë liber me kapitull e pastërtis për të përshak të dyshkoqeve, e para është se taharete pra është kër nje ne i largojnë për vetës, pra, pastrohëmi për gjëravë që janë të fleqëra, të ndytura, të ndëmshme e kështë mëratë. E dyta, përshak se pastërtia është qelsi i atë një namazit, dhe namazit është shtylla më e fort e islamit pas shahadetit, pas dyshahadetave. Për këtë dërshyë e gjithë mund djetart Por librat e tyret fikut Por fukahaja djetart e fikut Librat e tyret fikut i fillojnë me kapitullin e pastërtis Dhe pastërtia Por që të arrije dhe një të pastërtia që një të pastrohemi Do të kemi një gjë për meseles pastrohemi Për meseles e largojmë Pra flishtësirat I heqëm flishtësirat E dhe i largojmë këtë hadethen këtë pa pastërtin e abstrakte E kjo gjë për dhe shumë është uje Proketa arsyu si autori pasaj vazhdon edhe i përmend llojet e llojet e ujrave. Tha tulmiahu thalathatun. Edhe ujrat janë 3 lloje. Pasaj i përmend llojin e parë, tha tahurun, la yurfahu al-hadath wa la yuzilu an-najasa at-tari'a ghayruhu. Oji është tahur. Isele forvet selet nuk largohat hadethi ose tahur që hadehten nuk e largon asgjë tjetër përveç ti. Edhe pa pastërtin, pa ndyrësinë e jashme nuk e largon asgjë tjetër përveç ti. Kjo është tahur. Por tahur ka një përsorë morfologjikë fa'ul që në gjuhën arabe ka kuptimin pom, pra, amrat ose fjalë që vijnë këtu pëshore e janë përdorur për ato që me të cilat veprohet diçka. Për ndaj të hur është një gjë me cilë ne pastrohemi. Sigur se fjallës se hur është pra më këtë e mërtojtë ushimi cilë ne e konsumojme e hajmë në kohën dhe sufyrit. Po kjo është një dobin nga ana e gjuhës arabe. Kurse të hur ose suhur është vetë veprimi. Po të hur në këtë rasë është vetë pastroarit, kurse suhur është kër ne prangritim e sufyrit dhe hajmë ushimin ë da to horë që do ta shohim më poshtë për definicion që definicioni që e sjell autori është uji i cili ka mbetur në natyrshmërinë e tij, në gjendjen e tij që lënë ka krijuar Allahu subhanahu taala. Po ka mbet i pandryshuar në realitet. Por nuk është ndryshuar ndonjë prej ndonjë prej tipareve të tij, shija, aroma ose ë dovon ngjyrë. Po uji që ka mbetur në natyrshmërinë e tij, në krijimin e tij, në gjendën se si na ka krijuar Allah në realitet apo sipas gjykimit se ja lënë diaktorët. Prok ka është ndryshuar, mirë po nuk është nuk është ndryshuar deri në atmosfera që e e largu, është e larguar prej tij ose larguar prej tij na kjo ë do të thotë cilësia e pastërtisë. Kjo është logariteti poshtë ose kjo natyrshmëria gjendja e pastërtisë për shemb uji i nën zerin prej pusave të bunarave po asht mbetet në natyrshmërinë e tij. Dhe gjendja e cilën e ka krijuar Allahu subhanahu taala. Ës nuk është i ndryshuar, pandaj ky uji është tahur. Po ashtu uji pra i cili sbret prej qjellit proshi ju e ksomorod, edhe ai është tahur, kësa pra ka mbetur po në krijimin e natyrshmërinë nga gjendja e cilën e ka krijuar Allahu subhanahu taala. Këta janë si du shembuj çuditë ngojë për ujin i cili ka mbetur pranë realitet, në natyrshmërinë apo formën që ngjhen, që lënë ka krijuar Allah. Mirpo kemi edhe një lloj tjetër uji, po sipas definicionit që e dha mualert, për cilin gjykohet se është i pastër. E ky është uji që është do ta shohim më poshtë që e sille autori, i cili është ndryshuar me një gjë që ka rënë atë, mirë po nuk e ka nuk është tretur në të, pra nuk është përzier me ujin apo është ndryshuar me një gjithë që është vështir që ujë truhët prej ti. Pra, kjo është tahur, është ujë pasër, mirë po, nuk kam betur në gjendjen në aty shmerin celine në ka kryuar Allah, s'fantar. Kurse ujë, gjithashtu ndëmë thonë, si shamë dhëmë të marë me ujë, i selë është ingrohur, po ujë kërë ngrohet prej neshë, M u ka mbetur në natyrshmërinë apo në gjendjen Allah, ngrosh, e cilen e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, gasojt ngrohur, nxir. Ne kemi nxehni, kemi ngrohur me me diçka. Mirë, kon po vegetato është tahur. Ka se ka mbetur pra i pastër ose betur ti, pastor, ka mbetur në natyrshmërinë e tij të pastër që e ka krijuar Allahu Allahu subhanahu wa taala sipas gjykimit. Pra Islam sipas gjykimit që kanë dhënë diotorët e Islam. Pra uji që është tahur, ose uji i cili është i pastër në veten e tij dhe ti mund ta përdorësh ato për të pastruar, për të marrë ovdes apo gosel. Po është i pastër i pastër në veten e tij dhe i pasrën, i pasrën, e pastron i pastron e pastron tjetrën. Po autori po thotë që ta hurë llogaritë të ajui që askush, asnjë uji tjetër përveshti nuk e largon hadithin. Pra nuk e largon kët e pa pastëtin abstrakt që është shpjeguar më lart. Për shembull, nëse marrën benzinën ose gjërat që në gjashme bëmëzini këto derivatët e kështu mërod, këto nuk në aljargonë pra hadetën pa pasërti në abstrakte. Pra, së ti pas autorisht dëgjë, tjetër përvesh ujt nuk në aljargonë këtë pa pasërti abstrakte. Dhe së jargumët, këta djetarë e mori në jetin, në surën majdhe, ku Allah, sëmëshën të alë, po thot, falem të gjidu maën, fa të jemi mu, nëse nuk gjeni ujt, për më marrë abdes, asë për më marrë më gusëll, më pastru për i gjunu blakët, atër mërë një të jemum. Pa Allah së përkën tala në ka urnu që, nëse nuk gjejmë uj, atër me kalutë të, të jemumë, dhe nuk në ka urnuar që nëse nuk gjejmë uj, me përdor në gjërat tjera që në të lëngshme. Pra, si pas me dhebit, të hanbelive, në cilin në shtetat autori, pastrimi me të jemumë, Nuk e largon hadithin Pasrimi me të jëmum Nuk e largon hadithin Pra vetëm uj është a i sili largon hadithin Gjët pa pasërtin abstrakte Mirë pasak të është që e largon hadithin Kjo është mëndimi maj sakt Tëllën e sili shrejfëthimine Për ashtuja se Allahus me atal në jetin që e citua më lart Më njëherë mështë të jeti për të jëmumi thot Ma ju rridu Allahu li e gja ali alejkum min harajjin Ma lakin ju rridu li utahirëkum Allah nuk dëshërën që t'ju kreje juve është tërsi, mirë po dëshërën që t'ju pastroj juve. Po që t'ju pastroj, këto qëllimi që Allah dëshërën me në pastruneve, pra të regën që ajo hadethi, pra pasërti pas, pa e apsarë të është larguar, kërë ne dëthot kemi marrë të e më medhe. Po ashtu vetë për i gamërën, nëse më kalëhon hadithin që transmituar dhe Bukhari o dhe muslimi, gjuan Gjoj, gjuan i lletë el ardu mesjidon wa tahura tokum është buar buar në vend falje faltore pra po xhami edhe pastrim tahur po e ka përdorë tani në fjalë po kështu që kur ne marrim taimum edhe pastrohemi me dhëpra mungesë të ujit atar e e dhonim të pastër është larguar hadithi është larguar kjo pa pastërtia e, e abstrakte mirë po Nëse na vjen ujë pra, Nuk kemi pasur ujë pasaj na vjen ujë Apo dohën largohet shkaku Arsujo për, sh... për shakë cilit ne kemi marrë të imum Por shambull do një plakë që kemi pas trup Do një lindim është shëruar pra, dhe, a, Që shëmë i marrë në shkonë ndesë tonat arshmet të, të imum E legisohet ose për shakë të mungesës të ujt ose E kemi ujën mirë po nuk mund të apërdorim çesos sa anvolicë për marrëm kur njëri konton një plang në tropas mund të pastrohet e kështu me radh. Pra nëse kalon, nëse na vjen ujë, ekziston ujë apo largohet arsyeja përse ne kemi marrë te hum, atëherë kemi obligim që të kthyhemi, abdeset marrim dobës. Abdes. Ose marrim gjosëlëse të imum, të humi ka shenjë për shkak të gjunvllokut. Gjithashtu ato pothuajse dhe nuk e largon pa pastërtin ndyrsinë e jashtme, përveç ujit që është tahur. Pro, këtë nejësat që e përferënë më lartë që e pabasëri në dyrësi nuk e larganë përvesh ujtë. Dhe këta djetarë kanë sielë argumente tjera. Dhe hëndë që bësillën e kanë bazu këtë më dim. Për shamë dhe është hadisi që të rëspetohetë Bukhari o dhe Muslimi, kërpiga Meri al Salasam është për gjakon e menstruacionave që bje në robë. Për jason ka thonë të hëtë të hu, thumë të krusu hu mbil ma, thumë të nd Gruaja ka tharë se duhet që ta gryej kët xhak me diçka të fortë, më thojnë ose me ndonjë guri kështu me radh. Pastaj thon duhet ta laj, do ta pastroj me ujë. Po to krusuhu është me pastrua me furkuçë thonë, me furkuçë me ujë, me gishta, edhe duke hedhur ujë duke furkuar me gishta. Thumë ta ndahuh, pastaj duhet me hedh ujë me ta. Pastaj sot falet. Pastaj falet me atë rrup. Argument për këti hadithi është pjesa kur hëtë bilma Në ta pasraja to me uj Për këta djetarë ka thonë që Për kësaj ø, Këto kemi argument që ujë është një gjë I cili përcaktohet Për më i largu pa pasrëtit edhe në të tërësit Po është të pegamerit Ka thonë për Atë beduinin Sin ka ardhë dhe ka urinu në gjamine Pegamerit Që është rasmetohet hadithi Të Bukhariu dhe të muslime E, dhe sahabat pasaj kanë qurtu e kështu më radhë pra në gjare është pak me e gjatë mirë po në fond për jasëm ka unë ehri ku ala ba ulihis se gjëlen min ma hedhni bi urinën bi urinën e ti një kofët madhe me uj e keme dhe hadithin tjetër të Bukhari dhe muslimi ku të regohet se një fmi i vogël djali i vogël foshnje ka urinu në prehrin e pejka meri për jasëm ka, ka urinu që misil ujë dhe dohet kaher ujin bi përgrymën e tij. Prandaj, sipas autorit, kuptohet edhe edhe habeli ke to tregojnë se papastërtin nuk e largon as vetë përvojë ujit, i cili është i tahur, që është i pastër edhe pas rën pa tjetër. Prandaj nëse e largojnë papastërtin me diçka tjetër përveç ujit, ajo nuk lloharritet që është pastruar. Mirpo mendimi më saktë është se papastërtia largohet me çdo gjë, papastërtia ondërsira largohet me çdo gjë që e larganë atë. Ja, nëse e lërgën e gjithë që e larganë atë atër, vendi ku ka qenë për pasërtia logaritë e qërë të i pasër. Nga se ndyrsira është një trup, isil është po i fliqër është, është pislëk. Dhe nëse e lërgëhot, lërgëhot edhe dispozita që është në delirën më të. Pra ndyrsira nuk është atribut që është thama lërtë për hadethen për atë për pasërtin Por nuk është kështu lloji atributi kësaj cilësie që nuk largohet veçse me gjëra për ka të cilat na ka treguar Sharia e Feja e Allahut subhanahu wa taala për argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Ma pa meqedarë sunjudëtarët e fikut, Fuqaja kan thënë që ose uji i cili është në sasi të madhe është i papastër. Është i papastër në sasi të madhe është i papastër, mirë po ndryshon. Në me në vetën e tij ndryshon, po bëhet i pastër atër logaritët që është tahur, logaritët që është i pasër, edhe dëmthan, kja të regon që nuk është gjyshtështë vetëm, uje dëmthan që i largëm pa pasërtin, po është të e po ma lartë, se si pas mendimit aty, aty në djetarët që logaritën alkoholin që të i pa pasër, nësa e vetë veti është në të rohët, pra pandër hyre në pra një, një një një transformohet në, në utëll, atër logaritët e pasër, nukë pasë, pas pas pas tret pasrti pra është arritur me diçka tjetër përveç ujit. Kurse pastrimi që po përmend në argumentet më lart në hadithe që i lezu më lart edhe të tjera në shkrim ato nuk tregon se specifikimi i ujit në këto hadithe tregon se vetëm uji është një gjë e cila është përcaktuar për pastrim. Mirpo arsye apo se pejgamberi sa më ka përmend ujin në këto hadithe që po përmendom më lart. Po arsye apo se ai pejgamberi sa më ka e ka specifiku, specifiku ujin ose e ka përmen ujin është se uj e larkon ma shpejt pa pas tërtin, dyrsinën dhe fleçnin edhe është ma e let që të përdoret prej njeri jut po thot, pra, e autorit këto përthot pra që nuk e larkon past, pa pas tërtin ose në dyrsin e jasht me as gjithjetër përveçti pra e negjes e tari që përmen në definicione që ka si në autorit është ajo pasërtia jeshtme, pro që ka rënë në një vend të pasër. Por shambull, do një ndyrësirën së fleqësirë, e cilë bjen dhe një robë, apo që ne e veshëm, apo ndo një shtroj ku falje me e kështu më radhë. Pra ajo ka rënë një vend që është i pasër, po ka qenjë një pasër para se më rënë ajo, ajo pa pasërtia një ndyrësirë. Përëndaj në këtë rastë, ndrysia ose për pasërtia është në t'i shka e jashtme, që ka ndollor, po pra edhe ka rënd në një vend të pasër. Mirë po, për pasërtia ose ndrysia që është ndrysia që, e, që është e mbranshme, që është e vetë qenjes, ose e vetë trupit, kjo kërë nuk pastrohot. Dhe këtë, këto nuk e pastronë as huji, as në do një gjithë tjetër. Po shambull, qeni, si pas vendimit të gjumhurit, pa shumicës djetarë është i papastrë. Pa nda edhe nëse e pastrën qenën 7 herë me uj, dhe njerën pikturë herë me dhej, a i kur nuk pastrëhot. Nga se pa pastrëtia e ti është pastrëtia vetë e mbrashme, pra e vetë trupit, e vetë qenjës e qenjit. Pa është të derët, shonën djetarë nëse e he hedhë kejt ujë në, planetit a i nuk pastrëhot nëse e hedhën bitët. Kurse disa antidiatore kanë mendimin, siç e përmend koha e Al-Islamit në Majmuli Fatava dhe përmend librin Ensafë këtu më radh, që kjo pastërti që quhet arabisht an-najasa al-ainie, pastë pastërti e, e, pa pas, pa e vet trupit e brendshme pron, ëh, nasa transformohet në një gjë tjetër, nëse ndrohet në një gjë tjetër ajo pastrohet. Por shahamod nëse dikush e ndez një zar me bojë atë të gomarit të, gomari të shpisë Cilë është i pa pasër Edhe to bajga pasaj është të ndrohen në hi Atër hiri është i pasër Apo nëse qeni bia Në një krypore Edhe pasaj Sa si se modet krypes Krypes që është atë A është të ndrohen në kryp Atër e logarite që është i pasër Ka se është transformuar është të ndrohen një gjithë tjetër Edhe qaj trupi parë Qaj qenje parë që ka qenë Pra është zhdu kër nuk eksiston ma Po Kychan, i cili ka qenë Mesh Giac Estra e kështu me radh, është ndrruar në krip. Kjo kripa, që është me katrë të ka zhdukur ato. Tuaj çat trupin e fortë, çatën e parë kështu që ai është bërë i pastër. Pastaj u thonë thot mu hol baqa ala khilqatihi. Dhe pra asnjë definicion që e shpjegom më lart. Po Ujita Hur është ai i cili ka mbetur në krimin e natyrshmërinë, në gjendën e cilan e ka kriju Allah. Pasaj vazhdan autorit tëtë Fejn të gajjera Be gajri mu mazijin Ka këta i kafurin Au duhnin Au bimilhin ma ijin Au sukhhin e binegjesin kori Nese Kjuj i që është i pasër Pa që është tahur Ndryshohet Me Me pjes Por ndryshohet Nese aty bjen sobza të kafurit O kafurit është është që e pithonë kamfur, kamfur, pa kafur i shqë e pithonë kamfur. Pra është një loj i bimes pëj cilës pasa i nëzirën, do thëtë një loj, do thëtë të qobzat cilat kanë aromë të fort, e kështu më radhë, kafur i ose vje në formë të këne qobzave, ose vje i bluar, edhe që është, do thëtë është i bluar, do thëtë është i, i butë kër e prekë edhe po thotë autori nëse ky ujë përzihet me një gjë me çopza të kanfurit, mirë po celulat nuk tretin ato, nuk përzihen me të. Fa pra, atëherë thotë, ai është i, po i rrhyer të, është i pastër mirë bash të i rrhyer të përdoren. Po pra, autori po na tregon se çopzat e kanfurit kur vendosen në ujë ose kur bien në ujë, po pra, na e dim se ato janë ndryshojnë shijen edhe janë ndryshojnë aromën mirë po ato nuk përzin më të, pra nuk tretin e të. Dhe për dresa është e këtil, a i, u, i ndryshon, a i vazhdojnë të logaritet të hur, po pra që i lejot me mara abdesme të, ose go, gosëll prej gjenu blakot, mirë po, logaritet që është e rrujer, ose është e rrujer me kryhët ve për ot një gjekëtil. Ndikë është mëren me më par shtropytin, me thonë qysh e, është të hur, i pasër për dresa ju kanë Por siç e afektuar është ndryshimi që ndodhi në kët rast nuk ka ndodhur për shkak një gjë recila ka rënë në ujë dhe është përzier me të tretun. Mirëpo ka ndodhur për shkak se ajo gjë është ka rënë atë do thon vetëm e ka prekur ujin. Pra uji nuk ka ndryshuar sepse këto copëza të kanfurit janë tretur ose janë përzier me të, mirëpo për shkak se ato e kanë prekur ujin. Kështu duhet të dalë më në para shtrpytjen përderisa është tahur i pastër në ujë i këtill atëherë pse mullogrit me kroh. Pra që është e urryrë e pa pëlqyer të të merret abdes me të. Për gjithasë për këto është se disa diatorë kanë mendimin që ky ujë nëse ndryshohet në këtë fond, që shkruan në librin ensaf, ai nuk është tahur. Mirpo është tahir. Po kjo është thoni dyti, uji që kena me marrën inshallah e ndërsa të tashme, pra është tahir. E kuptimi që është i pastër në vetën e tij, mirë po nuk e pastron iatrin, pra nuk mundesh më marr hapdes me mora abdesme, tose ose gol. Përkëta diator thonë se ky ndryshim që ka ndodhur në kët rast e largon prej ujit çat natyrshmërinë për shkak të çelesa i llogaritë të pastër. Prandaj, për shkak të këtij mos pajtimi, autori ka në këtë formë ka s'u tumë ndimin e tij, edhe ka thënë që për shkak të këtij mos pajtimi, atë rasti u rrëyrë që për dorët. Mirpo, është saktë është të arsyetuarit përmes për, për shkak të mosmbytimit mes dietarëve, nuk ka diçka e saktë, nuk ka diçka e pranueshme. Ngase ne se themi më këto, atë shumë çështje që kanë të bëjnë me dijen, rres, çështjeve fiku të fikut të këtu më radh, pra, ë çështjeve që janë që janë praktike, po që ne i praktikojmë, apo i zbatojmë ose punojmë ato, po që nuk janë bazike që, siç është arkitetës. Mirpo në shumë çështje që kanë bën për me me punët ose veprat praktike tona, çështet praktike kanë xilav të madh mes diatorëve. Ashtu si që ne të thonim që për shkak të rre xilav është rrëhyer të mëfron atëherë do të shtohej kjo gjë, edhe do të urrenim në vepruar, do të urrenim vepronë me të vërporet më shumë prej më shumë prej këtyre çështje ose këtyre mendimeve diatorëve. A kjo është një gjë që nuk është në rregull, po pra, nuk është Në rregull të thuat kështu. Pra, ka arsyetutit e mendimit, për shkak të mos pajtimës dietareve nuk është argument ose nuk është arsye fetare. Ar arsye e fetare e bazuarën e bazuarën argumentosh fjalë. Edhe nuk pranohet pa arsyetutit, edhe në raste të tjera kur dietar fun me vepru këtu nga as në këtë formë ndalim ose shpëtojnë prej xilave të mos pajtimës dietare. Ka së tyre arsyetorit me iki ne apo dalim prej mos pajtimave që është mes dietarëve është një sigurisëtar se turët me për shkak të mos muspajt... për shkak të këtyre mos pajtimeve. Mirpo, nëse mirpo në këtë rast, a çfarë themi? Themi nëse mos pajtimi mes dietarëve është një gjë që eh pra në mendimi që na kundërshton në këtë rast është një gjë që është një vendim që ka hise. A meriton që të shurtohet? Pra meriton që të studiohet. Edhe argumentet mundën që Argumentet se li pardor ajë mundën që t'interbetuar në të formë Atë në këtë rast mundë me thonë që është të oryër të veprogët Jo pëse në këtë që është e kamës pajtime Ju përbushka këse argumentet janë të ati lajsh të forta Sa so që e përkrahen në të mendim Ose mundë dëhonë të interbetuar të në të mënyrë Atë në këtë rast mundë të veprogëm kështu Po të oryëm duke u bazu në hadithën e pejga meri Sa në sajin të termin dhe edhe të tjerë çert Hadith Hasan ku ka thonë dama yuribu ke ja la ma la yuribuk le at le bakte sa çeki dyshim që dama r ose veprat që nuk i kurfar dyshimit mirë po ndesmo spajtimi është një gjë që po eh nuk kam arritur të që të, të studioj atë që më radh atë nuk mundum të përshaktoj mosmajtimin e do të më arsyetun këtë formë çështjet edhe më thon që ose me ma marpëqsoj na this ju kem edhe mendim do të thonë se kjo është e urryr apo nuk është e urryr. Çështja qanë këna në atë vargun pa tek që është i pra, njohur që thot autori Falesa, po këta ka thonë Ibnul Hasan ibn al-Hasar allahum shnoroftot Falesa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhun min an-nadhr. Do çdo mos pajtim <coughs> që do të merret në konsiderat. Pra përveç aty mos pajtimit që e meriton që të shqyrtohet, studohet, po pra, ka hisën e argumente edhe e mëriton që të shqyrton dhe studion pra për kësoj për e guptojnë e që dispozitat nuk do të pohon veqëse më argument pra ndaj mi morën në konsiderat khilave në mosmajtimi në zdjetarve nuk është argument fetar pra mes e loveni i pohojmë dispozitat shëriatike edhe themi që kjo është e, pëlqyr, e pa pëlqyrë kjo, kjo, kjo është e urryrë ose kjo nuk është e urryrë Pasaj utore po thote edhe nëse përzihet me diqka që nuk tretën në të pasjel shambullin dytë, po thote avdohnin me i ndyrë për shambull. Mirë po në këtë ras nuk ja largan ati këtë cilësin apo natyrshmerin e pasë tërtisë cilën e ka krivo Allah. Dhe u i vazhdojnë të metet tahur, pa i pasër. Kasëse që i dhimi ndyra nuk përzihet me u i nuk tretën në u i mirë po lëndron në pjetë. Pada edhe këto theme që është ndryshim i prekjesë jo i tretjes, pra yndyra vetëm ka rën edhe e ka prek ujë. Apo autori gjithashtu thotë nëse uji që është uhur përzihet me krip, i cili është nxjerrur është përfituar prej ujit, po kripa ujit është. Patar autori po thotë në pra siç si e din, pra nëse një grimcë vogël e kësaj kripës ujit, nëse një termie, pra një grimcë vogël bie në ujë, ai do të thotë e bën të njëjtin ujin. Mirë po më gjithat, po janë ndryshon këtë tipar. Shien, mirë po me gjithat Autori po thot që O oh, ujë është i pasër Mirë po, që shë po malar Po thot është me krosë që të përdoret Dhe tham që e sa këta është nuk ka kur far Pa fil që shmerie Dikush mundet me pyt këtu Pse në këtë rast Kripa nuk e ka larguar prej ujët <clears throat> Në të shmeri në pasër Në gjenë në pasër në cilën ka kriua Allah Përgjigja që e ka në dhënë Djetartur se kë Kë krip bazën e ka të vet uj. Por është nxirë është përfituar prej ujit. Edhe eh preksoj kuptojmë se kripa e cila është për është krip e gurrit, por që është përfituar që nxirret prej minjerave, e këtu më radh, nëse kjo krip, kri biën në ujë, edhe janë ja largon vërtet po janë e, ndryshon ujin, edhe shijen e tij. Atë në këtë rast e largon çet natyrën e, e pastërtisë në gjenë pasër e pasërtisë cilë në ka kryua lahu e anket ras ujë mbetet tahir i pasër mirë po nuk të pasëron po nuk nuk mund është me marra abdes ose gosëll prej gjunu blakët ka se krypa nuk është krype që e ka prej arden pëj ujët mirë po është krype gurit gjithashtë të alëtori po thët e usuhë kjene bine gjesin kuri e se ujë nëzehet ngrohet me një gjithë pa pasër po është e uërryr është e uërryr që të përdoret. Pa verse është a ka ndryshuar apo nuk ka ndryshuar? Ço bënët autorë? Pa verse është a ka ndryshuar apo ka nuk ka ndryshuar mirë, po përveç se është nxeh, është ngrohur. Po ngrohem ne ujin me diçka të papastër, me diçka që është e fllisur. Atë pra sht i papastër siç është rasti për shemb nëse dikush ikto bën disa bajgë të gomarit në shtëpis, edhe më të ndez zjarin edhe fillon me nxeh ujin. Atë autori po thotë është e urryer, çunë uit përdorët. Nëse dahut uji kurrëse nuk ka ndonjë kapak që e mbulon përmir, për por është i zbuluar. Atar është i qartë edhe dukshëm pse është e urryer që të përdoret ky ujë. Ka se tymi pastaj hyn atë edhe ndikon taj. Mirpo nëse uji është i mbyllur, po po ana ku është duke u njer, ku ku jemi duke ngrohet atu uji është i mbyllur. Edhe gjithashtu është është i mbyllur apo mund të themi që mbyllja është dohën e përkryer. Antori prapo thot është e urryer, të përdoret. Asa, do të thonë nuk jemi të sigurt që ë ose thonë zakonisht pranë këtij uji nuk shpëton pa, pa pa rë në dis, disa pjesë të këtij tymi që e kemi ndez para këtyre xherat pa pastë. Pa patjetër, kam e kalu diçka edhe kam rënë ujë. Mirpo asa këta është nëse uji është i mbyllur, nëse ena është e mbyllur mirë kërën form plot, atër nuk është të oryër që ujit nëzëhet me këto gjëratë papastrë edhe këtë uj pasaj për atë për doret e kështë të më mërodhë mirë po nëse në këtë ujt dëpër të në diqka pejtymit edhe e ndryshon po ma lartë samë nuk e ndryshon mirë po thëhjë është vetëm nëzhet, nëzhet, në nëzë në ngrohja ujit me këtë papastrëti është të oryër si pasautor mirë po nëse në diq në kësoj papastërtia që ne kemi ndezë, përmengro ujën dhe përtonë në ujë edhe e ndryshon ato, po e ndryshon në këtë rast ehrën, e merat aromen e, e papastërtis, atër këto, kjo që është e bazot të a i mendimi që e përmenu ma lartë. Ma lartë. Pra, transformimi i papastërtis në rrimi soj, e bën atët pastrë. Nëse kemi këtë mendim, e që inshallah është mendimi me i saktë, Atar këu nuk e dëmton fare ujin, ka se kur e kemi ndeznë, ne, domthon pa pastëtin, e pam që ajo bëhet e pastër. Po bëhet hir dhe hir është i pastër. Mir po nëse kemi mendimin e dietareve të tjerë që thonë transformimi ose ndryrimi pa pastërtisë në një gjë tjetër nuk e pastron atë. Atë atë nëse uji ti ndryshohet një rapit i para UTI për shkak të të të të të të tymi, atë lëngarit që është i papastër. Pasaj autor i vazhdojnë, pëthod, ma i në të gajjëra bi mëkthi hi, au bi maje shukë sonu lëmai anhu, min nabitin fihi, ma marak i shëgjerin, au bi mëgjavarat i mejtetin, au sukhjën e bi shëmsi, au bi tahirin, lem jukra. Nese ujë ndryshon, për shakë se ka qëndruar gjatë, apo ndryshon për shakë se natë ujë ka gjëra që është fështirë të largohën prej ujët, se si janë bimët edhe që bijnë pra, të apo gjethet që po bimët që bijnë ato apo gjethet që bin mbi në ujë apo që rreth ti ka e, do të thon trupat ngordë të kafshëve apo në rast kur uji është ngrohur në, në diell apo është ngrohur me diçka të pastër në këtë rast nuk është e rryer që të përdoret po nuk llogaritet që është më kruh apo e rryer që të përdoret ky ujë dhe Këto inshallah, përndërpejmë dersën për, për sëtë, e për këtë piesë që lezumë tash në fondë dersët edhe për fjallë tjera të autorit edhe dispozitat që përfitohen për i ty në do të vazhdojnë në dersën arshmë. Allahu edhe më mirë, Allahu alëm, Allahu me salli wa sallim, ala nëbina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi e gjbeinë.